ingú ben miigudes senyors i senyors amb aquest programa d'esports de la Cinia de radidi Palalarproxell, per aquest dilluns 14 d'octubre, una data infausta. Uh, ara no parlem d'esports de, uh, però sí que ho és uh, malament i també per alguns dels nostres uh, col·laboradors habituals perquè avui és difícil poder parlar o poder-los trobar més d'un d'ells ja d'aquí endavant uh, disculpem amb en Xavi García ho ha comentat fa un moment en Rubén Arranza a l'informatiu que avui el tindríem present aquí ens han enviat un missatge ara recentment dient que avui és impossible parlar amb nosaltres o hem d'esperar el programa de divendres per conèixer les seves impressions d'aquesta jornada i del partit de, de la propera Sí que tindrem altres col·laboradors habituals al nostre programa, per tant, anem a començar ja amb el programa del dia d'avui, amb els nostres Esports al Punt. Mm -hmm. Salutacions, doncs, a Rafael Corbi, en el moment de començar aquest programa, la sintonia de Ràdio Palafruixell, quarts de dues del migdia, en passen deu minuts, i a quarts de vuit del vespre, també després de l'informatiu vespre de la nostra sintonia. Comencem en el dia d'avui, no podrem escoltar com hem dit amb en Xavi Garcia, però sí que farem un resum en del que ha estat aquesta jornada a l'Hockei Lliga, la participació de l'Hockei Palafrigill, del corredor Mató, que empatava 3 en el partit, que vàrem resmetre en directe a la nostra emissora dissabte a les 8 del vespre. Espero que vosaltres també el poguéssiu seguir si no estàveu en directe en el pavelló. El resultat final empat a 3, després d'avançar-se tres vegades en el marcador l'equip de casa nostra, però sembla que tothom va quedar content amb el resultat final d'aquest encontre. Un resultat que permet continuar sumant amb el Palafrugell i deixar enrere la dura derrota de la setmana passada camp del Liceu per 13-0 a amb aquest empat a 3 i esperant el partit de la propera jornada en la qual es desplaça amb un vell conegut, el Taradell, que juntament amb el Palafrugell va aconseguir l'ascens la temporada passada. Aquest era el resultat endonsen de la jornada que fa que el Palafrugell estigui just a la meitat de la taula, en setena posició, amb aquests set punts, amb els quatre partits jugats, molt lluny de les d'enverses darreres posicions ocupades per Vic en 0 punts, Lloret amb 1 i Voltegrà en 2. Per la seva banda, Liceu Igualada continuen intractables de moment amb aquesta categoria. Han guanyat els 4 partits. El Barça, que va perdre la primera jornada a la pista del Liceu, és el de tercer, la classificació, en 9 punts. Com dit, aquesta propera jornada s'enfronta el corredor Mató amb el Taradell, que és el quart per la cua, ha assolit una victòria amb els quatre partits disputats i les altres tres els ha patit doncs, en derrotes, al quadre del Taradell, que no sembla tan fort com la temporada passada, que va ser un dels rivals d'usos amb el palafugil, aconseguint l'ascens, com hem dit, al final de la temporada juntament amb el corredor Mató. El Taradell va guanyar la primera jornada a la casa davant d'Alcaldes per 3-2, però ha perdut la resta de partits. 4-1 davant del Reus Deportiu, 0-5 davant del Taradell i 6-1 davant del Noia. També és veritat que s'ha enfrontat amb aquests tres darrers partits a tres dels ossos més durs d'aquesta categoria. És el primer dels instants doncs, que nosaltres recordàvem el dia d'avui aquest en resultat, més tard tornarem a l'hoqueix sobre patins per parlar de l'equip en B i del júnior, ara és el moment de parlar de futbol i ho fem amb en Raül Coloma, anem a veure què va passar a la tercera catalana amb aquesta jornada Resultats, doncs, de la jornada amb aquesta tercera catalana, amb el seu grup 16, on militen els dos equips de Palafrugell. Resultats que ara mateixos anirem a comentar per a tots els nostres oients i també el del altre grup, el del grup 15, pel que respecta als dos equips de casa. Recordem la victòria 2-1 del Palafrugell davant del Vilartagas i el partit que tenia la Sauleda, eh, dificilíssim, davant del líder de la categoria, el Tordera, intractable de moment, amb la derrota per 1-5. Els altres resultats dels conjunts vaixen por danesos, victòria del Calonja a casa 4-1 en davant del quart, també victòria de l'Aro 3-0 a casa davant de la Valllòria. Per la seva banda, doncs, els resultats dels equips que perseguien o que estaven en aquestes posicions semblants amb l'equip de la Palafrugil, recordem que l'altre era l'Arbúcies, que empatava dos al terreny tan difícil que és el del Calaguiró. Anem a que què ens comentava fa uns minuts en Raül Coloma, entrenador del futbol Club Alafrugit. Una nova jornada de la tercera catalana. Obrim el resum informatiu amb aquest, el nostre bon ama d'esports. Avui parlant d'aquesta victòria del futbol club a la Frugilla. Al final, victòria per la mínima. Raül Coloma, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Raül, gràcies una vegada més per estar nosaltres. Com cada setmana anem a parlar una mica d'aquest partit davant d'un rival cap pel que he llegit a les xarxes socials després d'aquest encontro i pel que vaig sentir ahir va ser un rival dur uh, de pelar, no? Sí, sí, és, és així. És un equip que venia a la segona catalana, que de moment no havia perdut, i això es nota. La veritat és que han sigut un equip que han sortit a jugar, és el que ens esperàvem, i, i bueno, sí que és veritat que estem contents per la forma en què hem jugat, perquè a partir del 15 de la primera part diria que hem tingut sempre el control, però les àrees han, han manat, és la part important, i es nota. Aquest partit eh, finalment es va decidir a la segona meitat, eh, però abans, eh, segons llegeixo, la mica de pública avui que va multitud en deu ocasions desaprofitades per als davanters del Palafrugell. És així? Sí, sí, és així. No només pel davanter, sinó també en accions d'estratègia en les quals potser centrals arriben a, a rematar. No tenim la fortuna i estem molt i molt a prop, accions molt clares que no es materialitzen i al final, doncs, com es sol, sol dir, no? Si, no?, si tu no aprofites, ells te la clava i al final, doncs, has d'anar remoc. Ben, és el que va passar, no?, ells ens la van clavar, però això també va servir una mica per despertar-nos? Sí, sempre són cops morals, al principi nosaltres pensàvem que, que el gol estava més pròxim per nosaltres i et trobes una situació que no t'esperes, bueno, no t'esperis, no?, però que no, que en aquell moment creus que no va passar, és el, és el moment menys oportú, per dir-ho així, però, bueno, mira, fa, facilita, per dir-ho d'alguna manera, la xerrada, perquè saps que sí o sí has de, has de dominar la pilota, que si sí o sí has de tirar endavant, que sí o sí has de buscar el gol i així ha sigut, i vam tenir la fortuna de que en Em ah, parlàvem divendres de, de la prèvia d'aquest encontre entre el Palafragil i el Vilartaga, just l'equip que teníem per darrere, i que té un partit menys, crec recordar, per tant ens podia passar davant. Eh, de, de divendres a dilluns, eh, s'ha complert el que tu pronosticaves, el que tu deies, o vares haver de fer canvis una vegada el partit estava en marxa? No, al final eh, hem començat amb el, eh, la forma que teníem plantejada per encarar el partit, Sí hem vist que havia algun petit problema en, en certes parts del joc que hem corregit durant el partit en tres petits detalls i que diria que han funcionat força bé i ara doncs, ens trobem en la situació que volíem, no al cap i a la fi eh, hem aconseguit la victòria ja som segons, però un segon eh, que ho som aquesta setmana si ara perdem el pròxim partit doncs segurament molts equips ens avancen, però alhora Eh, sabem que hi ha un altre equip, que és Arbúcies, que està en un partit menys, que també ens podria avançar només recuperant el seu. Vull dir, per punts, a dir d'avui som segons, mm -hmm. que no del tot. Uh, efectivament, estem en aquesta posició, darrere aquesta tordera que de moment continua intractable, ja caurà, ja, un moment o un altre, uh, però sí que hi ha tot una sèrie d'equips comprimits amb aquesta segona, tercera, quarta posició que fan que això sigui molt emocionant. Tornant amb el partit, uh, llegeixo també doncs, que, a, a part de, de tenir futbol per superar el, el rival, amb Vilartagas en aquest cas, també van tenir una bona dosi de fortuna, no? Sí, perquè el primer gol ja és en, és en pròpia fem eh, una centrada que acaben rematant ells mateixos se la fiquen dins després comença a haver-hi molts problemes amb, entre ells mateixos perquè s'expulsen quasi de forma bueno, una mica no sé, una mica d'innocència no? perquè sí que la primera és una doble groga però després l'altra eh, es baralla amb, amb un dels nostres de fora del camp que no tenia res a veure amb cap jugador i l'expulsa en vermella directa i arreu del segon gol també un altre s'auto-expulsa, insulten a l'àrbit llavors, doncs, ens ha facilitat la feina. Pots dir auto gairebé, no?, que no són provocades. Sí, gairebé, que no és, no és que ens facin un joc dur contra nosaltres, o que, o que hi hagi baralles, sinó que simplement, per coses externes, doncs, se'n van del partit. I els gols nostres arriben quan ells ja juguen en minoria, o, o, o ja els havíem atrapat abans? Com, com va anar? diria que el primer el fem 11 contra 11 i després el, partit, el segon gol si o sigui, quan fem el gol diria que ja n'expulsen a un o, o a mm -hmm. un, no me'n recordo però sí que és veritat <ríe> es que... És igual, hem guanyat <ríe> <ríe> <se> val, no? <ríe> molt bé, però al final sí que ells ho pateixin i ho patiran més amb el proper partit perquè em penso que van ser tres al final jugadors expulsats de, del Vilartagas Sí, sí, al final el partit era una mica còmic, en el sentit que eren 11 contra 1 i és una situació que no t'espera mm -hmm. i bueno, doncs, em sap greu per ells perquè han sigut un molt bon equip i, i la veritat és que no m'agradava aquella situació. Tot això creus que l'àrbitre no va tenir res a veure, no? O sí? No, no, les expulsions són m'agrescudes. en el cas de la fi, una és d'una doble droga, que són circumstàncies que passen, l'altra és, és una agressió d'una persona que està fora del camp i, i la tercera es poden insultar l'àrbit. I les dues expulsions estan ben fetes, però mm -hmm. em sap greu també pensant per l'entrenador rival que estan fent un bo, bon partit i es veuen condicionats ja no només pel nostre partit sinó pel que uh ve -huh. uh, Nosaltres no però la nostra banda uh, espero que hagis recuperat ja efectius com dèiem la setmana passada que en tenies uh, pocs uh, per, uh, per jugar però espero que hagi sigut així i per preparar aquesta setmana el partit de la propera jornada Moltes gràcies uh -huh. A veure com, com ho prepararàs aquesta setmana? Què faràs? Doncs el de sempre, avui tocarà revisar el nostre proper partit eh, demà entrenem i començarem també a preparar ja el, el, el partit del rival eh, el dijous tornem a entrenar i, i divendres i dissabte acabarà de polir últims detalls i ja diumenge doncs a jugar-ho doncs esperem que continuï així en parlem divendres si et sembla de com ha anat la setmana Raül sí, tant. una abraçada Quina les paraules que podíem escoltar del míster del futbol club Palafrugil que ens ha acompanyat doncs, uns minuts a nosaltres i que ens ha portat aquesta informació sobre com ha vist ell el partit. L'Alba, la nostra locutora dels partits del Palafrugil, Alba Cabrera, al final de l'encontre parlava i ho va fer amb un dels jugadors del Palafrugil, concretament amb en Brian Perujo. Anem a escoltar el que comentaven al final de l'encontre. Hola, bona tarda, Brian, què tal? Bé, cansat, després del partit d'avui, ha sigut intens, però els tres punts s'han quedat aquí a casa. Com a capità, com va veure cinc jornades ja sumant punts? Bueno, eh, Bé, però ens falta una miqueta de ritme perquè hem desaprofitat algun punt que a final de temporada segurament ens farà falta, però bé, bueno, a tope. I el partit d'avui una mica bronc, heu, heu capgiat al marcador, finalment eh. ha sigut alguna xerrada miraculosa del Raül Coloma que us ha fet canviar el xip aquesta segona meitat? Sí, també he... ha anat bé a la mitja part que ens fotés canya, ens hem donat adonat que podíem, podíem girar el partit i bueno, eh, han expulsat a tres, però bueno, igualment crec que haguéssim tret el partit endavant. I ara la jornada que ve, la setena jornada, jugareu al matí. Creus que això us pot afectar o que seguirà igual el rendiment? No, no. Jo com a capità, dins de l'equip eh, hem de ficar tots els companys a dins del partit i igual que si fos per la tarda. Vale, per tant, a buscar tornarà sumar punts a propera jornada, I tant, oi? I tant, i tant. Bé, bueno, doncs veurem allà. Gràcies, Molt Brian. Bé, Així escoltàvem aquestes faraules de l'alba, aquest partit bronc que comentava. Aquest partit doncs, que ha estat eh, força complicat, però que ha acabat en la victòria, com dèiem, de l'equip del Palafugil, que també va tenir una expulseta, però recordem que era el porter suplent en Guillem Pagès, que va haver la targeta al minut 72, aquestes baralles que van haver-hi, que va significar també després la vermella directa per Alberto Ruiz, el jugador de l'equip en Rival. Abans eh, els havien vist en dues targetes grogues. Lisa Sanó, que va ser expulsat en el minut 75, i també en Joan Morales, un altre dels jugadors de l'equip en rival, que també va veure la targeta a la segona al minut 83 el Palafrici ja havia aconseguit amb un mig d'aquestes jugades l'empat amb el Gordon Ruiz, en Plotio Porto i després en Mora, en Xavi Mora va aconseguir el 2-1 en el minut 77 Com deia en Raül, la classificació ara mateix queda encapçalada per el Tordera, sis partits, sis victòries, 18 punts, 5 punts per darrere el Palafrugill, que ha deixat escapar entremig els dos punts de l'empat amb la Ballòria i la derrota, precisament, a terreny del Tordera a la primera jornada, i per darrere, Aro i Colónge amb 12 punts, i Calaguidor i Arbúcies amb 11, cal ressaltar que l'Arbúcies té un partit menys, en setena posició el Vilartagues, amb 10 punts, que també té un partit menys, per tant, tots dos podrien atrapar amb el Futbol Club Palafrugell, amb aquesta jornada. La Soledad, per la seva banda, aconseguia un resultat gens satisfactori en aquesta jornada. És tercera per la Cua, setgera entre els 18 equips, amb aquesta derrota 1-5 amb el partit en disputat contra el líder, com dèiem, el conjunt del Tordera. No ens hem de preocupar, sí que per el nombre de gols que la Soledad està rebent en aquests partits, surta una mitjana de 3 per partit i menys, i un gol eh, assolita per en contra. Volem com vénen els Jornades. Té un munt d'equips per davant, per exemple, hi han fins a eh, 4 equips en 5 punts a un punt de distància i està empatat amb el Lloret, bé, per darrere Farnés amb 3 i Salrà, que no ha aconseguit cap victòria ni cap empat a 6 derrotes amb els 6 partits disputats. Anem a veure què ens comentàvem aquesta jornada després d'aquest partit amb Nacho Paez, el míster de la cel·lera. Hola, bon dia, Rafael. Què tal? Doncs pues mira, dissabte... Vam tenir una jornada més de, de Lliga i una jornada més que no sumem 3 punts. Eh, el de GAM tenia un equip bastant poderós i bastant potent, que ens ho va demostrar. Sí que és veritat que el marcador no, no reflexeix el que va passar, perquè és molt, molt exagerat, però bueno, en tot moment es va mereixer guanyar al final dels 90 minuts. I res, me quedo amb el positiu, que vam competir durant més de mitja part del partit i vam, ens vam posar per davant, vam tindre ocasions, però ens van empatar, ens van marcar de seguida el segon i ens van desinflar molt ràpid i, i físicament i mentalment no, no, encara no estem preparats. Vale, pues mira A veure si la setmana que ve te puc explicar que, que tenim més sort i podem sumar punts. Vinga, fes una altra. Moltes gràcies a en Nacho. Aquest partit, efectivament, la Soledad es va posar per davant al marcador en el minut 30. Va ser en Jordi Roig qui va marcar el gol i van aguantar-ho fins al minut 51, aquest resultat en el marcador. Però després sí que, com comentava en Nacho, es va desinflar i en 13 minuts l'equip en rival va marcar, Mercès a la seva gran qualitat, tres gols en Nonell marcava l'1-1 amb el 51, en Martínez el 1-2 al 56 i en Rozas l'1 a 3 en el 64. Més tard, a la i 76, en Quevé i en un Nonell marcaven l'1 a i l'1 a 5. Què passarà la propera jornada amb aquests equips? Anem a veure una mica com tenim aquesta propera jornada els partits que juguen tant la Sauleda com el futbol club Palafrugell amb aquesta jornada el calendari que ens indica doncs aquests propers partits per la jornada número 7 seran els següents la sauleda es desplaça terreny de l'ús del ric mentre que el Palafrugell ho fa a camp d'alcaldes, el líder de la categoria el tordera rep el fernet és els altres dos equips de la nostra zona. L'Aro visita el quart B, mentre que amb el seu partit també d'aquesta jornada, el Vilartagas, s'enfronta el Calonja i anem a resumir els resultats de l'altre grup amb aquesta tercera catalana per veure com han, han anat les coses per als diferents equips de, de casa nostra recordem que seran doncs, partits també molt interessants els que vivim aquesta jornada el Pals que hi ha derrotat una a 4 a casa davant del Bàsquer, un resultat sorprenent i dur per al conjunt de l'amic David Martínez després el Bisbalenc seguia amb la seva bona ratxa, 2-0 victòria davant del Cistella, el Torruella també s'imposava, tot i que per mínima amb el derbi davant del Verges per 2 a 1 i una excel·lent victòria del Bagú 4 0 davant del Vallcaire, que llegeixi una mica també i fa que s'acosti a les primeres posicions de la classificació. El Bisbalenc que continua dalt de tot amb 16 punts, 5 victòries i un empat, però recordem que darrere seu a un sol punt hi té el Torroella, que té un partit ajornat i ha aconseguit cinc victòries en cinc empats. En cinquena posició trobem el Bagú amb 10 punts i més enrere amb onzena posició i trobem el Pals amb aquests 6 punts tragena per al alverges en 4 punts. Una petita pausa per un dels missatges dels nostres uh, sponsors i continuem els esports al punt Tecomac, i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta i forestal. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ampla. Doncs seguim i seguirem amb altres esports per parlar amb aquests propers minuts després d'aquesta aproximació que hem fet amb el nostre espai. I ara mateix sentim el que ens explica en Miquel Álvarez. És la jornada d'aquest cap de setmana. Recordem que divendres es pronosticava dues victòries, a veure si així ha anat, dels dos equips del tenis taula Palafrugell, Endavant, Miquel. Bon dia. A continuació comento com ha anat la jornada dels equips sèniors del club tenis de taula Palafrugell. En primer lloc, desfeta important de l'equip de preferent, que en principi havíem comentat amb la prèvia doncs, que no hauria de tenir problemes per poder-se a l'equip del Vilabrereix, però no va ser així, la cosa es va complicar molt des d'un principi, es va arribar amb l'empat final de 3-3 a 3, i amb el doble desempat que en principi tampoc hauria de suposar un problema, doncs ens havíem posat amb un avantatge còmode de 2 a 0 per poder sentenciar -se el partit doncs eh, el tema es va girar totalment i vam acabar de perdre un partit que en principi no hi comptàvem en absolut el que vol dir que moltes vegades les previsions eh, com ja sabem tots en aquest món de l'esport no es compleixen per tant, derrota dolorosa per 4 a 3 de l'equip de preferent a la pista del Vilabrereix tot el contrari, l'equip de primera que continua la seva bona ratxa i va guanyar per un contundent 0 6 al camp del Camp Rodon. També era el previsible, però en aquest cas es va complir amb tots els pronòstics. Per tant, amb el que portem de Lliga, dos derrotas i una victòria per l'equip de preferent, dos victòries i una derrota per l'equip de primera. Continuem informant com va la cosa. Gràcies i fins ara. I és que, Miquel, qui té bo que i a vegades passa això amb el món de l'esport, si no, no seria tan divertit com moltes vegades és. La llàstima és que us hagi tocat a vosaltres també aquesta vegada. En Miquel Álvarez ens aportava la informació sobre el tenis taula Pala-Frugell. Passem al món del hockey sobre patins. Abans hem comentat per sobre el partit de la Hockey Lliga, però avui volia aprofundir també amb l'equip en B del hockey Pala-Frugell i també amb el júnior. Amb dos equips ens en parla en Josep Codina, primer del partit d'aquest cap de setmana de l'equip en B de l'hoquei okay Pala-Frugell. Endavant, Josep. També aquesta primera derrota doncs, eh, la podríem resumir en dues fases. La, la, la primera part, que hem començat una mica apàtics, eh, ajuntant a la baixa d'en Joan Jaumà, que, que és, per dir-ho d'alguna manera, un dels veterans de, de l'equip. Eh, bueno, Se'ns han posat 0-2, eh, no hem creat gaire res. A la segona bueno, hem fet un canvi una mica radical, però només començava, una blava amb un dels nostres jugadors ja ha provocat el 0-3, eh, ens hem posat 1-3, eh, eh, hem, hem atacat, hem atacat, hem atacat, i bueno, al final de tot doncs, bueno, ja sense porter també ens han fet un gol i encara li hem tornat a fer un altre gol nosaltres, una part una mica boja, ens ha faltat temps i, i crec que experiència no? davant d'un equip, aquells molt veteranos, molt, molt posats, jugadors que han jugat en lligues nacionals, i, bueno, esperem que això ens serveixi d'experiència doncs, pels, pels nostres joves jugadors, també. En Josep Cadina també porta l'equip júnior de l'entitat. Ens en parla el mateix, també, de com ha anat aquesta jornada. Em penso com un bon resultat i de com estan anant les coses amb aquesta temporada equip de l'equip júnior de l'Ukei Palafrugell. Bueno, quan a l'equip júnior podem dir que és un equip molt jove, són de primer any, també és una plantilla curta, però bé, ja tirem de juvenils que entrenem junts i conjuntament també amb la primera catalana i també els hi va molt bé. La veritat ens està anant prou bé en quant a resultats, Lo que passa que estem en una fase inicial de que bueno, els nanos encara encara els coneixements del sistema i tot això encara, encara no ho tenen clar, no? Però, bueno, mica en mica estan evolucionant bé i en quant als resultats, doncs, bueno, el primer partit vam perdre, vam perdre a cosa esperada. Els altres, bueno, els altres tres els hem guanyat, els hem guanyat i esperem, bueno, fer un bon paper i veurem com acaba. Josep Codina, doncs, ens ha informat sobre l'equip en bé de l'hoquei i també de l'equip en júnior. Serà el moment d'escoltar en Xavier Ferrarons, que ens parlarà del futbol sala a Vallobrega, com sempre també present amb el nostre espai. Bon dia, Rafael, Te passo els resultats d'aquest cap de setmana en el Vallobrega Club Futbol Sala. Hi ha hagut dos resultats negatius. El dissabte el juvenil va jugar a casa contra el Vilafant i el resultat va ser de Vallobrega 4, Vilafant 4, Vilafant 10. Uh, vam tenir la mancança de que vam jugar sense el nostre porter, que està lesionat, i va haver de jugar un jugador de pista de porter, i això es va notar en el resultat final. I a la tarda el sènior uh, va jugar contra els joves de Vidreres, uh, a Vidreres, uh, bueno, un partit bastant igualat, que el va Vall que va donar molt bona imatge i va plantar cara en tot moment, vam començar marcant, al final de la mitja part, a mitja part anavam 1-1 i com anavam 2-1, hi va haver una jugada 2-1 a favor d'ells i va haver una jugada desgraciada que nosaltres a porta buida varem fallar un gol i en el contraatac, al cap de dos segons es van a fer 3-1. I aquí doncs quasi quasi es va acabar el partit, tot i que encara van donar la cara fins al final i intentar-ho. però bueno, ens quedem amb la bona imatge de l'equip i les ganes i i bueno, una millora respecte a la primera jornada i a seguir endavant gràcies per tot i fins la pròxima doncs ara fins en divendres a la prèvia del uh, cap de setmana que ve estem a acabar el nostre programa avui és un programa que té la durada del que hauria de ser cada espai amb aquesta mitjana doncs, aquí de l'enmon de l'enbol són els que també han col·laborat amb el programa del dia d'avui escoltem un missatge i nem per als tres equips de l'enbol Garbier Baller elèctric mecànic Joan Andreu ara també li ofereix Exposició, venda i servei de reparació de maquinària per a jardineria. Esclenyar. Doncs sí, seguim endavant amb el món de, de l'esport. Quan dèiem, acabem nostra, el nostre espai del dia d'avui i ho fem amb l'Ambol Garbí. Avui ho farem al revés. Avui començarem amb l'equip femení, després amb el B i acabarem amb l'equip del Garbí. En Edo Fontanella ens envia la, la crònica del resultat del Garbí femení. L'escoltem. Bon dia. El senyor femení del club Hambol Garbí de Palafell va patir la segona derrota del campionat aquesta vegada a casa contra el Martorell per un ajustat 25 a 28, en què la majoria del partit, fins al minut 45 de la segona part, anàvem perdant el marcador. I llavors, per alguns petits fallos i algunes exclusions, es van ficar per davant. Però respecte a l'altre partit de Ribas, no va tenir res a veure, ja que vam sortir enxufades ja des del minut 0 i els van ficar les coses molt difícils en el Martorell. L'única cosa que sí que hem de millorar és que encara les, les juvenils i les séniors s'han d'anar coneixent encara perquè si a la pista uh, coincideixen juvenils i séniors uh, però algunes jugades uh, encara no s'entenen però uh, hem de millorar, hem de, encara millorar això. No. Recordem que, en aquest cas, l'Edo Fundament porta aquest equip. Eh, parlant de l'Envol, deixeu-me recordar que dijous a un quart de vuit del vespre, a la biblioteca hi ha la presentació del llibre en l'Envol Costa 25 històries arran de pista a càrrec d'en Josep Maria Mora, d'en Lluís Clay, d'en Pere Acosta i Pagès del Club Envol Garbí i en Joan Carles Codolà, autor del llibre. Precisament aquesta setmana tenim previst de parlar amb en Pere Acosta, un bon amic també nostre, eh, i l'entrevista us l'oferirem amb els nostres programes matinals, en de, de la sintonia de Ràdio Palafrogit, però també en el programa de divendres. El llibre ja està representat, però divendres eh, us oferirem aquesta xerrada amb en Pere Costa per parlar de totes aquestes anècdotes i del llibre una mica que ja podeu trobar a partir d'ara també a la, la vostra llibreria, suposo que habitual demanant-ho a en Pere Costa aquest llibre, eh? L'envol costa, 25 històries arran de pista. I ara sí, és en Miquel Garcia que ens parla de la jornada del Garbíbé. Espero que hagi millor que l'equip femení. Endavant, en Miquel. Ahir el sèrior B de l'Embol Garbi van guanyar a l'Embol Sant Just de manera còmoda per un resultat de 44-24 un partit que en línies generals va, vam tenir controlat en tot moment i vam, vam fer un bon joc nosaltres esperàvem un ritme de partit molt baix per part de l'Embol Sant Just amb jugadors molt veterans a les seves files i no va ser així, ens van sortir a buscar un ritme també alt de partit, cosa que ens va anar bé Ahir ens van aguantar uns 15 minuts al ritme quan el marcador reflexava un 7 a 7 a partir d'aquest moment nosaltres vam pujar una defensa avançada vam començar a exigir-los atacs encara més ràpids i van començar a cometre errors fruit d'imprecisions i nosaltres vam aprofitar per sortir el contraatac a la major part ja dominàvem per nou gols de, de diferència la represa va ser una continuació del que s'havia viscut els últims 15 minuts de la primera part i al final el mar, ells es van acabar tancant el marcador amb 24 gols bàsicament perquè la nostra defensa ja va afluixar una mica si no encara els haguéssim pogut deixar amb algun, amb algun gol menys contents pel resultat, ens reafirmen el treball que estem fent cada dia en treno i ens donen confiança per afrontar el que ve Doncs veurem el que ve i ho seguirem, com sempre, els Esports al Punt de Ràdio i Palaprojull, cada dilluns i cada divendres. I per anar acabant el programa, doncs, parlarem amb l'Uri Sierra. A veure què ens explica d'aquesta jornada. Recorrent que la temporada no ha començat molt bé, per el Garbià, la seva estrena amb aquesta categoria de la Lliga Catalana... A veure què ha passat aquesta jornada, Uri? Bones. Doncs bé, aquest dissabte es va aconseguir la primera victòria a Lliga Catalana en tota la història del nostre club, derrotant per 36 a 32 el Granollers Esté. El partit va ser un partit d'aquests que agrada molt a l'espectador perquè hi va haver moltíssims gols. Va ser pràcticament gol a una banda, gol a l'altra, tot el partit, i gols molt macos, un partit amb un ritme frenètic. Però bé, bueno, potser els entrenadors doncs, doncs aquests partits no ens agraden tant, ja que ens agrada tenir la defensa una miqueta més controlada. Però bé, bueno, eh, en línies generals eh, estem contents perquè trenquem la, la barrera de, de portar 0 punts a la categoria. És la tercera jornada i ja en portem dos. Important sumar i trencar, trencar aquesta barrera psicològica. I, i bueno, l'equip està, està molt content està molt motivat i ja tenim ganes de, de que sigui el pròxim partit contra Canovelles i intentar tornar a puntuar Doncs en ens ha parlat l'Uri Sierra, el misteri del Garbià Enhorabona per aquesta victòria també tota l'entitat I dijous espero que estigueu tots amb aquesta presentació d'aquest llibre La molt costa 25 històries arren de vista un quart de 8 del vespre dijous dia 17 a la Biblioteca de Palafó Res més, us espero divendres amb el nostre programa informatiu de la sintonia de Ràdio Pala Frugina i d'esports divendres. La setmana que ve ja us avanço que no hi haurà programa ni dilluns ni divendres. Seran aquesta setmana els dies 21 i 25 que si voleu seguir l'actualitat i serà present perquè el nostre company en Rubén Arranz ens suportarà al final de l'informatiu. Totes aquestes informacions que vosaltres ens neu enviant sobre el vostre equip. Res més, doncs, una abraçada ben cordial a Caracas de Rafael Corbí, que tingueu un bon en dilluns, a veure si ens en retrobem pels carrers, perquè aquests dies seran dies de moltes mobilitzacions, i jo no penso deixar de ser-hi. Moltes gràcies. Adéu-siau.